Дякую, сказала бабуня дощевіск, і, оскільки шон явно цього очікував, додала. Ти молодець. До То так, пані, сказав Шон. е, пані, ще щось маєш розповісти? Від збентеження шун почав смикати край кольчуги. Це ж неправда, що кажуть про нашу маму. Правда ж, пані? Нарешті вимовив він. Вона ні на кого не наводить поганих чарів. Ну, раз таке було з м'ясником Девісом і зі старим хліботортом, коли він копнув її кота. Але ж це не були серйозні чари, пані. Припини називати мене пані. Слухаюсь, пані. То про неї так говорять? До стоту так, пані. Ну, твоя матір часом дійсно спричиняє клопіт. Шун переступив з ноги на ногу. Так, пані, але жахливі речі розповідають і про вас поза очі пані. Бабуня скам'яніла. Які речі? Не хотілось би повторювати пані. Які речі. Шон спробував брати найкраще формулювання. Хоча особливого вибору не було. «Всякі побрехенькі, пані!» – вимовив він заздалегідь, засвідчуючи свою відданість. «Всяку-всячину! Що старий Веренс був поганим королем, а потрапити на трон йому допомогли ви! І що ви накликали люту-зиму торік! І що корова старого Нікріма перестала доїтися, як ви на неї подивилися! Сама брехня, пані!» додав він, ще раз демонструючи лояльність. «Саме так!» – сказала бабуня. Вона зачинила двері просто перед його спітнілим обличчям, хвилю постояла в задумі і повернулася до свого крісла гойдалки. Минув деякий час, і вона повторила. «Саме так!» А ще через кілька хвилин додала. «Вона стара, схибнута збоченка, але ж не можна дозволити, щоб із відьмами так поводилися. Якщо пропала повага, пропало все. До речі, коли Колиця дивилася на корову старого Анікріма. І хто такий старий Анікрім? Вона встала, зняла з гачка на одвірку гостроверхий капелюх і, дивлячись у дзеркало, прилаштувала його на голові десятком моторошного вигляду шпильок невідворотно, як гнів творця, вони одна по одній вип'ялися в капелюх. На мить бабуня зникла в повідці і повернулася з відьомським плащем, який коли вона його не вдягала, служив ковдрою для прихворилих кіз. За незапам'ятних часів це був плащ із чорного ксамиту. тепер це був просто чорний плащ. Бабуня накинула його і акуратно скріпила потьмянілою срібною брошкою. Жоден самурай, жоден мандрівний рицар не вбирався з такою самоповагою. Нарешті бабуня випросталася, проінспектувала поглядом своє нечітке відображення, схвально всміхнулася самими губами і відбула через чорний хід. Грізну урочисту атмосферу – Дещо порушив тупіт, із яким стара відьма гасала двором, намагаючись розігнати мітлу. Маграт теж стояла перед зеркалом. У своїх речах вона відкопала сукню, несамовито зеленого кольору, обтисло і водночас відкрито, якби у Маграт було що відкривати чи обтискати. Щоб компенсувати хоча б найголовніші недоліки, вона запхала в потрібні місця пару згорнутих панчох. Вона також спробувала накласти заклинання на зачіску, але волосся Маграт від природи мало стійкість до магії і одразу почало відновлювати свій натуральний вигляд. Повернення до вигляду кульбави прогнозувалося на другу пополудні. Юна відьма також спробувала вдатися до косметики – але сенсації не сталося і тут. Їй просто не вистачало досвіду. Наприклад, Магра так і не зрозуміла, чи не переборщила вона з тінями для повік. Її шия, пальці й руки прийняли на себе таку величезну масу срібних дрібничок, що їх злишком вистачило б на виплавку столового сервізу. А поверх цієї розкішності був накинутий чорний плащ, підбитий червоним шовком. Тепер, у певному освітленні та під старанно вивіреним кутом зору, маград була не такою вже й непривабливою. Не факт, що це стало наслідком вище описаних процедур, проте їхнім наслідком безумовно стало те, що її серце трохи стишило своє наполохане биття. Вона розправила плечі й покрутилася перед дзеркалом. Цілі грона амулетів, чарівних браслетів та магічних підвісок на її тілі задзеленчали так, що було ясно. Аби не зрозуміти, що перед ним відьма, потенційний ворог мав бути не лише сліпим, але й глухим. Манград повернулася до робочого столу і оглянула причандалля, яке з деякою самовпевненістю, не при бабуні, звісно, називала своїм інструментарієм. Тут був ніж із білим руків'ям, призначений для подрібнення магічних інгредієнтів. Був ніж із чорним руків'ям, що використовувався безпосередньо у процесі чаклування. Маград вирізла на цьому руків'ї стільки рун, що воно загрожувало ось-ось розвалитися на шматки. Це були безумовно потужні інструменти, але Маград із жалем струснула головою підійшла до буфета і витягла з нього хлібний ніж. Внутрішній голос підказував їй, що в певні моменти звичайний, але гострий ніж може значно більше придатися дівчині. «Бачу оком ненароком», – сказала тітуня Ок. Е, «Щось на букву П». привид стомлено кинув під поглядом. Лоскогубці, припустив він. Ні, пальцежуйка. Комедне слово, а що це? Ну, вид лища для затискання пальців ось таких, показав король. Не те, сказала тітуня. Грушка-душилка, увіччий спитав король. Це наги, до того ж я і слова такого не знаю, сказала відьма. Король слухняно показав душилку і розтлумачив її призначення. «Ні, точно не воно», – сказала тітуня. «Тліючий черевичок від плати?» е, «Щось ти надто добре знаєшся на всіх цих штуках», – гостро сказала тітуня. «Ти точно не використовував їх за життя?» «Жодним чином, тітуню», – запевнив привид. «Хлопчики-брехуни потрапляють у погане місце», – попередила та. «Більшість із них завела леді Шельме, чесне слово», – розпачливо сказав король. Його нинішнє становище здавалося йому достатньо непривабливим і без усіляких поганих місць. Тітуня форкнула, але дещо пом'якшила. «Ну, гаразд», – сказала вона, – «це пінцет». «Але пінце це всього-навсього маленькі плоско!» – почав король, проте вчасно спинився. За все доросле життя він не боявся ні людини, ні звіра, ні всіляких комбінацій першого та другого. Але голос Тітуні воскрешав у його пам'яті давні спогади про шкільну парту, про дитячу кімнату, про життя під суворим наглядом строгих панів довгому вбранні та про дитяче харчування коричневого кольору, яке тоді здавалося неїстимним, а зараз видавалося недосяжною амброзією. «З тебе п'ятірка!» – радісно повідомила тітуня. «Скоро відіграюся!» – сказав король. «Ви впевнені, що вам не заподіють нічого лихого?» «А якщо не впевнена, чим конкретно ти можеш мені допомогти?» Поцікавилася відьма. Цієї миті почувся грюкіт засобів. Коли бабунина мітла, невпевнено вихляючи, приземлилася біля замкової брами, там уже зібрався справжній натовп. Коли відьма рушила до брами, гомін стих і юрма розступилася, даючи їй дорогу. Під пахвою бабуня несла кошик з яблуками. Там у підземеллі сидить відьма, прошепотів хтось, і кажуть, її піддадуть жахливим тортурам. Дурниці, кинула бабуня, такого не може бути, гадаю, тітуня Ох завітала в державних справах чи щось таке. А ще кажуть, що Джейсон Ох збирає своїх братів, нажахано сказав якийсь крамар. «Я б серйозно радила вам розійтися по домівках», – відповіла бабуня дощевіск. «Схоже, сталося якесь непорозуміння. Кожен знає, що відьму неможливо затримати проти її волі». «Цього разу все зайшло надто далеко», – втрутився ще один селянин. «То хати палять, то податки деруть, а тепер ще й оце. І це ви, відьми, винні. Це час припинити, я свої права знаю». І які ж це права? поцікавилась бабуня. Банщина, подушечне, полюття, шароварок, місяцина, жваво перелічив селянин. І ще право кожен другий рік збирати жолоді свиням і право пасти дві третини кози на общинному полі. Тобто було, поки те поле герцог спалити не наказав. А з біса ж хороша коза була. Права знаєш, добре, сказала бабуня. «Далеко підеш, але зараз краще йди додому». Вона обернулася і поглянула на браму. Біля неї стривожено м'ялися дві ковартових. Бабуня підійшла поближче і просто таки прицвяхувала одного з них до місця поглядом. «Я безневинна стара, яблучка продаю», – заявила вона голосом, яким більше годилося б оголошувати середньомасштабну війну. «Пустіть, дорогенькі, будь ласочка!» Останні слова продзвеніли, як клинок. «Прохід до замку заборонено!» – пролопотів один з вартових. «Наказ герцога!» Бабуня знизала плечима. За всю історію відйомства трюк із продавчиною яблук, наскільки їй було відомо, спрацював лише одного разу. Але так виліла традиція. «Я тебе знаю, чем, Петепольді», – заявила вона. «Пригадую, саме я проводжала твого діда, і я приймала тебе, коли ти з'явився на світ». Вона кинула погляд на натовп, що тепер купчився трохи далі від брами, ніж кілька хвилин тому, і знову звернулася до побілілого від страху вартового. «Я дала тобі першу в цій юдолі плачевні прочухана за погану поведінку». І присягаюся, якщо ти надумаєш мене перепиняти, дам і останнього. Спис із тихим брязканням випав з ослаблих пальців вартового. Бабуня підбадьорливо поплескала тримтячого чоловіка по плечу. Та не хвилюйся, сказала вона. На, з'їжно яблучко. Вона зробила крок і їй перепинив дорогу другий спис. Відьма з цікавістю підняла погляд. Другий вартовий не був уродженцем цим вівцескель. Він виріс у місті і найнявся до королівської сторожі, чиї лави помітно порічали за останні роки. Його обличчя було вкрите мережею рубців. Наразі кілька з цих рубців склалися у щось на кшталт глузливої посмішки. «То ось які вони відьомські чари!» – спитав вартовий. Слабенько. Може, стара це лякає сільських простаків, але мене не налякає. О, я думаю, такого міцного і великого парубка налякати непросто, сказала бабуня, сягаючи рукою до капелюха. І не пробую ото голову мені морочити. Вартовий дивився просто перед собою, трохи погойдуючись на п'ятах. Такі дамочки, як ти, тільки й вміють, що людей з пантелику збивати. Зі мною це, як то кажуть, не прокотить. Як завгодно, відповіла бабуня, відводячи спис. Я ж сказав, почав був вартовий і схопив бабуню за плече. Її рука зробила рух, такий швидкий, що його ледь могло би вловити око. І чолов'яга раптом відпустив її та зі стогоном схопився за власну руку. Бабуня увіткнула шпильку назад у капелюх і поквапилася всередину замкового двору. «Почнімо з демонстрації інвентарю», – сказала герцогиня. «Та бачила вже», – відповіла тітуня. «Принаймні все на літери «Пи», «Си», «Ти» та «Ви». Тоді подивимося, чи довго ти зможеш підтримувати цю світську розмову, – відрубала герцогиня. Шельметь, розпали но рівню. Розпали жарівню, блазню, – наказав герцог. Блазин рухався ніби під водою. Він не чекав нічого подібного. Участь у тортурах якось не перебувала на першому місці в його переліку життєвих планів. Зараз йому подумалося, що холоднокровно завдати болю літній жінці Уже означає добряче перегнути палицю А катувати відьму, що пов'язано з нагріванням крові до високої температури Це ніби зігнути голіруч в стовбур старезного дуба Ох, уже ці слова, подумав він, мабуть це ще з сію-сію посіваю пішло Не подобається мені все це Пробурмотів він. Молодець, сказала тітуня ок, що мала чудовий слух. Я запам'ятаю, що тобі все це не подобалося. Ти про що? різко спитав герцог. Та нічого, відповіла тітуня. Між іншим, довго ви будете панькатися, я ще не снідала. Блазен запалив сірник. Раптом за його спиною майже невідчутну війну вітерець. І сірник погас. Блазень вилаявся і повторив спробу. Цього разу його тримтяча рука майже піднесла сірник до жарівні, коли той знову згас. Ворушися давай!» – гукнула герцогиня, розкладаючи знаряддя тортур. «Здається, вони не хочуть горіти». Пробелькотів Блазень після того, як іще один сірник, не встигнувши розгорітися, випустив останню цівку диму. Герцог вихопив сірникову коробку з тремтячих пальців блазня і вліпив тому ляпасам внизаною перснями рукою. «Скільки можна не підкорятися моїм повелінням?» – скричав він. «Слабодухий, віддай мені коробку!» Блазень позаткував. Хтось невидимий шепотів щось йому на вухо, але він не міг розібрати ані слова. «Забирайся звідси!» – просичав герцог. – І просте, щоб нам не заважали. Блазень, зашпортавшись об східці, обернувся і, кинувши останній благальний погляд на тітуню, вискочив за двері. Уже в дверях він за звичкою пустотливо підстрибнув. – В принципі, можна обійтися і без вогню, – сказала герцогиня. – Це тільки допоміжний засіб. «Що, жінко, ти зізнаєшся?» «В чому?» – спитала тітуня. «Це загальновідомо. Державна зрада, чорна магія, переховування ворохів, короля, викрадення корони». Щось брязнуло, змусивши всіх подивитися на підлогу. З лавки впав критий плямами крові кинжал. Здавалося, його спробував взяти, але не подужав хтось невидимий. Тітуня почула тиху лайку, що злетіла з вуст короля привида, чи з того, що було тепер його вустами. «І поширення наклепів!» – завершила герцогиня. «І пересолена їжа!» – нервово вставив герцог, втупившись у свої перев'язані руки. Його не покидало відчуття, що в кімнаті є хтось четвертий. «Якщо ти зізнаєшся, – сказала герцогиня, – тебе всього лише підсмажать на вогнищі. Тільки, будь ласка, позбав навсх своїх дотипів із цього приводу». «Про які такі наклепи йдеться?» Герцог заплющив очі, але страшні видіння не зникали. «Наклепи щодо випадкової загибелі покійного короля Веренца!» – хрипло прошепотів він. Приміщенням знову промайнув вітерець. Тітуня нахилила голову до одного плеча, ніби дослуховуючись до чогось, чутного тільки їй. Щоправда, герцог був упевнений, що те, що чує, не голос, ні, а щось на кшталт далекого подиху вітру. «Але ж я й не знаю ніяких наклепів», – сказала тітуня. «Я знаю, що ти його зарізав і сам же поклав йому в руку кинжала». Це все сталося на верхівці сходів. Вона на хвилю замовкла, знову нахилила голову, кивнула і продовжила. «Аккурат біля обладунку зі списом, іди, – сказав». Якщо це має бути зроблено, нехай це буде зроблено швидко, чи щось таке. А тоді витяг із піхом на поясі короля його кинджала, той самісінький, що лежить оце на підлозі, і грехня, свідків не було. Ми облаштували, та не було про що свідчити. Я чув щось у темряві, але нікого там не було. Верескнув герцог. Не було нікого, хто міг би щось побачити. Герцогиня розлючено зиркнула на нього. Стули нарешті рота, Ліонелю, сказала вона. Гадаю, в цих чотирьох стінах нам немає перед ким викручуватися. Але хто їй сказав, ти? І заспокойся, ніхто їй нічого не казав. «Заради всього святого вона ж відьма. Вони вміють дізнаватися про такі речі. Третє око чи як воно там?» «Дорогий зір», – виправила тітуня. «Якщо ти, жінко, не розповіси нам, кому ще про все відомо, і не допоможеш нам іще в кількох питаннях, то скоро позбудешся і першого», – погрозливо сказала герцогиня. А ти, повір, усе розповіси. У мене в цьому великий досвід. Тітуня обвела підземелля поглядом. Тут ставало тіснувато. Життєдайна лють, що вирувала в привидові веренця, зробила його майже видимим. Король судомно намагався схопити кинжал. Позаду нього коливалися інші розмиті форми, непривиди навіть, але спогади про біль і жах уморожені в сам камінь стін. – Мій кинжал, виродки, вбити мене моїм кинжалом! – безгучно кричав привид, здіймаючи безтілесні руки, ніби на заклик допоту і бічча засвідчити цей факт безпрецедентного приниження. – О, сили б мені! – А вже ж! – погодилася тітуня. – Непогано було б. – Тоді розпочнімо, – сказала герцогиня. «Що – Що? – перепитав вартовий. – Я сказала, – повторила Маград, – що прийшла продавати ці гарненькі яблучка. Ти що, не слухав? – Та у нас тут наче не ярмарок. Після того, як його напарника забрали до лазарету, вартовому було геть ніяково. Наймаючись на службу, він на таке не підписувався. Раптом йому сяйнуло. «А ти часом не відьма?» Незграбно виставляючи спис, питав він. «Звісно, ні. Хіба я схожа на відьму?» Вартовий окинув поглядом магічні браслети, плащ із червоною підбивкою, тремтячі руки та нарешті обличчя дівчини. Обличчя непокоїло найбільше. Маграт використала чимало пудри, щоб надати собі інтригуючої блідості, і поєднала це зі щедро накладеною тушшю. Разом цей ансамбль справляв на вартового враження пари мух, розчавлених у цукерниці. Він спіймав себе на мимовільному бажанні скласти пальці в який знак від лихого нафарбованого ока. «Гаразд!» – невпевнено сказав він. Його мозок щосили намагався прогристися через посталу проблему. Дівчина була відьмою, а останнім часом лише лінивий не обговорював чутки про поганий вплив відьом на самопочуття навколишніх. Він мав наказ не пропускати відьом до замку, але, з іншого боку, про продавчинь яблук в наказах нічого не було. А дівчина сказала, що вона саме продавчиня яблук, і він не збирався ставити під сумнів слова, сказані відьмою. Задоволений такою стрункою логічною конструкцією, Вартовий відступив у бік і зробив широкий гостинний жест. «Проходь, продавчине!» Запросив він. Дякую. Ласкаво відгукнулася Маград. Пригостити яблучком? Дякую, не треба. Я ще не доїв те, яке дала мені попередня відьма. Його очі перелякано забігали. Тобто не відьма, а, -а, -а продавчиня яблук. Так, продавчиня. Вона сама так сказала. Давно це було? Кілька хвилин як. Бабуня дощовіск не заблукала. Це взагалі було не в її натурі. Просто саме зараз вона прекрасно розуміла, де перебуває, але не розуміла, куди поділося все інше. Зрештою вона знову вийшла до кухні, ледь не спричинивши інфаркту кухаря, який саме намагався засмажити порцію селери. Перед тим у неї кілька разів намагалися купити яблук, і це аж ніяк не покращило її настрою. Тим часом Маграт успішно дісталася великого залу, безлюдного в цю пору, якщо не рахувати пари вартових, що грали в кості. На вартових були одно з особистої охорони герцога. При появі маграту охоронці одразу полишили гру. «Так-так», – сказав один, кидаючи дівчину масним поглядом. «Прийшла скласти нам компанію, красунечко. «Примітка!» Ніхто не знає, чому чоловіки бовгають подібні дурниці. Наступною мала би бути заява, що він любить дівчат з характером. «Я шукаю темницю», – пояснила Магра, для якої слово «харасмент» було лише набором беззмістовних звуків. «О, повір», – сказав Вартовий, підморгуючи напарникові. «Ми радо зробимо тобі невеличку послугу». Вартові стали обабіч від неї, Маград зауважила їхні підборіддя, об які можна було запалювати сірники і непереборний дух прокислого пива. Відчайдушні сигнали, звідкись із підсвідомості, почали пробиватися крізь її досі непохитну впевненість у тому, що погані речі трапляються лише з поганими людьми. Юну відьму супроводили кількома прольотами сходів до сирого лабіринту коридорів із вигнутими стелями, вона почала гарячково шукати спосіб ввічливо позбутися сумнівної опіки. «Повинна попередити», – сказала вона. «Я не просто продавчиня яблук, якою здаюся». «Та невже?» «Насправді я відьма». Очікуваного нею ефекту це не справило. Вартові перезирнулися. «Не біда», – сказав один з них. «Завжди цікаво було, як то воно цілуватися з відьмою». Тут кажуть, що від цього можна перетворитися на жабу. Інший охоронець штовхнув його ліктем. «По-моєму», – сказав він повільно зверхню, як говорять ті, хто думає, що далі скаже щось страшенно смішне. «Ти з однією вже колись поцілувався», – пролунав короткий грубий регіт, і маград раптом притиснули до стіни. Просто біля її очей опинилися ніздрі одного з охоронців. «Тепер послухай сюди, солоденька!» – сказав він. «Якщо ти відьма, то будеш не першою відьмою, яка сюди потрапила. Але якщо будеш поводитися гарно, тобі може пощастити і ти звідси виберешся. Розумієш?» Десь неподалік пролунав короткий, пронизливий дівочий зойк. «О!» – сказав охоронець. А це була відьма, яка не схотіла поводитися гарно, тож ти можеш зробити послугу і нам, і собі. Бач, як добре, що ти нас зустріла. Раптом його рука, що мандрувала по одягу маград, завмерла. А це ще що? спитав він, у й без того блідого обличчя маград. Ніж, ніж. «По-моєму, Хроне, ми повинні поставитися до цього дуже серйозно. Егеш?» «Ти, мабуть, зв'яжи її, кляпа в рот в строми», – захвилювався Хрон. «Щоб чаклувати, їм потрібно говорити і махати руками». «Ти краще свої руки від неї прибери». Всі троє озирнулися на блазня, що з гнівним передзвоном з'явився в коридорі. Відпустіть її негайно, закричав він, або я доповім про вас начальству. Вон як, доповіси, сказав Хрон, і тебе хтось слухатиме, опудало ти недоросле. Ми затримали відьму, втрутився інший охоронець, тому йди собі дз... дзвеніти подалі. Він обернувся до маград і повідомив. «Люблю дівчат з характером!» Як показав найближчий час, це судження було помилковим. Блазень рушив до них з відвагою притаманною безтямній люті. «Я сказав відпустити її!» – повторив він. Хрон витягнув меч і підморгнув своєму компаньйону. Маград ударила. Це був інстинктивний удар – Енергію якого істотно посилила вага браслетів та перснів. Кулак відьми дугою промайнув у повітрі і зіткнувся зі щелепою охоронця так, що той двічі перекинувся через себе і, хекнувши, звалився на підлогу. На його щоці проступили відбитки кількох окультних символів. Хрон, кілька митий, заціпеніло дивився на нього, а тоді перевів погляд на маград. Він замахнувся мечем у ту саму мить, коли блазень з розгону врізався в нього, і вони, щепившись, завалилися на підлогу. Як більшість чоловіків дрібної тілобудови, блазень покладався на перший божевільний натиск і був слабкий у боротьбі на витривалість. Відтак справи могли б обернутися для нього кепсько, якби Хрон не відчув біля свого горла лезо хлібного ножа. «Пусти його!» Наказала Маград, відкидаючи волосся з очей. Охоронець завмер. «Ти роздумуєш, чи справді я наважуся перерізати тобі горлянку?» Видихнула вона. «Ну, я й сама ще не знаю, але подумай, як весело нам буде це з'ясовувати!» Вона сягнула вільною рукою вниз і, вхопивши блазня за комір, поставила його на ноги. «Де це?» кричали. – спитала вона, не відриваючи очей від вартового. «Ось у тому коридорі. Її забрали до камери тортур. Мені це не сподобалося, це було вже занадто. Але мене звідти вигнали, тому я пішов пожукати когось. І знайшов мене!» – перервала його Маграт і звернулася до Хрона. «Ти залишишся тут, або чекай на здоров'я. Але не думай стежити за нами!» Той кивнув і непорушно дивився їм услід, слід, доки вони не зникли за поворотом коридору. «Двері зачинені», – сказав Блазень. «Чутно все, але двері зачинені». «Ну так це ж темниця?» «Але темниці не замикають із середини». І справді відчинити двері не вдалося. Тим часом за ним панувала тиша. Клопітка і насичена тиша, що сочилася крізь щілини. І заливала коридор, тиша того типу, що гірша за зойки болю. Доки маграт вивчала грубу поверхню дверей, блазень переминався з ноги на ногу. Ти справді відьма? спитав він нарешті. Ті вартові сказали, що ти відьма, але ти не схожа на відьму, а схожа, схожа. Він почервонів. «Ну, відьма має бути негарною і старою, а ти дуже гарна, і...» Його голос затремтів і замовк. «Я цілком контролюю ситуацію», – сказала собі Маград. «Ніколи б не подумала, але моя голова абсолютно ясна. Цієї ж миті вона абсолютно ясно усвідомила, що згорнуті панчохи ковзнули вниз до талії». В її голові ніби звила кубельця родина неохайних пташок, а її тіні для повік не те, що течуть, а просто таки тікають призначеного їй місця. Її сукня була розірвана в кількох місцях, ноги були в подряпинах, руки в синцях, і все ж таки вона чомусь почувалася ніби на небесах. – Гадаю, тобі краще триматися осторонь, Веренце, – сказала вона. Я ще не впевнена, що знаю, як усе владнати. Почувся глибокий вдих. Звідки ти знаєш моє ім'я? Маград ще раз уважно оглянула двері. Старезні дубові дошки бачили вже не одне століття, але в їхній подьмянілі від часу і твердій наче камінь деревині усе ще ледь помітно продовжувався рух життєвих соків. Раніше юна відьма не обійшлася би без торби магічних інгредієнтів та цілого дня на складання плану. Але тепер вона була готова засумніватися в такій потребі. Той, хто може викликати демонів через пральні ночви, може все. Вона раптом згадала, про що запитував блазень. «Е, мабуть, десь чула?» – промимрила вона. «Навряд чи я ним не користуюся». – сказав блазень. – Я маю на увазі, герцог цього не схвалив би. Це все моя матуся. Мабуть, матусі полюбляють називати дітей королівськими іменами. А дідусь сказав, що з таким іменем я нічого не досягну і краще мені взагалі не показуватися на людях. Маград кивнула одночасно поглядом спеціаліста, роздивляючись темний коридор. Місце було не з привабливих. Древні дубові дошки всі ці роки лишалися в темряві, недосяжні для зміни піроку. З іншого боку, бабуня якось казала щось на кшталт того, що всі дерева певним чином є одним єдиним деревом. Маграт наче розуміла, про що йдеться, хоча й не була упевнена на всі сто. А там на горі буяла весна. Іскорки життя в цій деревині мали відчувати її. А якщо ні, їм можна було нагадати. Вона знову притиснула долоні до дверей і заплющила очі, намагаючись відшукати шлях геть із кам'яного підземелля, за стіни замку, крізь тонкий шар чорнозему, в горах, до свіжого повітря, до сонячного світла. Блазень бачив лише, що маград стоїть непорушно, як статуя. Та ось її волосся повільно піднялося вгору, повітря наповнилося запахом прілого листя. І раптом сила, здатна змусити м'яку як зефір поганку пробити плитку товщиною в шість дюймів, чи вугра перетнути тисячу мильне негостинного океану заради цілком конкретного озерця на високогір'ї, пройшла крізь неї і вдарила в двері. Маград із зусиллям відступила. Її свідомість, що силою опиралася від пориву занурити пальці ніг у камінь і пустити пагони. Блазень підхопив її і ледь не впав від могутнього поштовху. Під побрязкування дзвіночків маград повисла на його тілі, відчуваючи тріумф. Вона зробила це, і без жодного штучного причандалля. Якби тільки хтось іще це бачив. Не наближайся до дверей, пробелькотіла вона. Здається, я їх добряче пере... переробила. Блазень усе, що обіймав її стан, відчуваючи пальцями схожі на обручі ребра. Він був надто схвильований, щоб говорити, та все-таки Маграт отримала відповідь. «Що є, то є». Сказала бабуня дощевіск, виступаючи з тіні. «Я б нізащо що не додумалася!» Маград втупилася в неї. «Ти була тут весь час?» «Лише кілька останніх хвилин». Бабуня поглянула на двері і продовжила. «Техніка у тебе хороша, але це надто старе дерево, і, здається, воно пережило пожежу. До того ж у ньому повно цвяхів і тому подібного залізяча, «Словом, з дверима навряд чи щось вийде. Я б на твоєму місці спробувала стіну, але...» Її перервало тихе лусь. Звук почувся ще раз, а потім пролунала ціла черга тих, таких звуків, ніби у підземеллях ринув дощ із меренг. Двері темниці почали на очах укриватися листям. Бабуня на кілька секунд прикипіла до них очима, а потім перевела погляд на перелякану Маград. «Тікайте!» – вигукнула вона. Відьми підхопили блазня і пригінцем кинулися за найближчий контрфорс. Двері загрозливо затріщали. Кілька дощок судомило, цвяхи вискочили з них, як скалки з рани, і вибили зі стіни навпроти кам'яне кришево. Блазень ледь устиг пригнутися – над його головою просвистів і врізався в протилежну стіну шматок замка. З нижньої частини дверей, звиваючись, полізли білі корінці. Вони ковзнули по сирому каменю до найближчої тріщини і почали угвинчуватися в неї. З отворів, з яких випали сучки, попнулося гілля, увип'ялося в камінний одвірок і рознесло його на друзки. І все це перекривав низький стогін. Клітини деревини намагалися вгамувати прилив нестримної енергії життя. «Особисто я», – сказала бабуня, перечекавши, поки стихне гуркіт від падіння шматка стелі неподалік від них. «Робила б інакше? Я не критикую тебе за ваш», – додала вона, побачивши, що Маграт розтулила рот. «Хороша робота», – «Просто мені здається, що ти могла трохи переборщити». «Вибачте», – сказав блазень. «Я не вмію працювати з каменем», – похнюпилася Маграт. «Та годі, це питання практики». «Вибачте». Відьми обернулися до блазня. «Хіба ви не збиралися когось рятувати?» – спитав він, заткуючи. «Ох», – сказала бабуня. «І правда, ходімо, маград, Треба подивитися, чи з нею все, гаразд?» Там хтось кричав, нагадав блазень, не в змозі позбутися відчуття, що відьми не розуміють усієї серйозності ситуації. «Не сумніваюся», – відповіла бабуня, відсторонюючи його і переступаючи через коріння, що корчилося на підлозі. Якби мене замкнули в підземеллі, теж криків мало не було б. З дверного отвору випливла хмара пилу. Пляма тьмяного світла від одного єдиного скмолоскипа дозволила маград розрізнити дві скотюрблені у найдальшому кутку фігури. Більшість предметів обстановки поперекидалася і валялася по всій підлозі, і ці предмети аж ніяк не скидалися на уособлення комфорту. Посеред усього цього спокійно сиділа тітуня Ок у чомусь на кшталт чудернацьких панчих на ногах. – А ви не поспішали, – сказала вона. – Витягнете мене нарешті звідси, га? Бо я тут почуваюся якось скуто. Ще в темниці був кинджал. Він повільно обертався в повітрі посеред приміщення, час від часу відблискуючи у світлі смолоскипа. «Моїм же кинджалом. повторював привид короля голосом, що його чули тільки відьми. «Весь цей час я й гадки не мав! Моїм же кинжалом! Мені роздовбали нирки моїм же довбаним кинджалом. Він здійняв клинок і ще на крок наблизився для шляхетного подружжя. З герцогових вуз зірвався булькотливий звук – Радий чим швидше опинитися подалі. «А він нічого, тримається», – сказала тітуня тим часом як Маград повертала свободу рухів її кінцівкам. «То це і є старий король, а вони його бачать?» «Не думаю». Привид Веренса похитнувся під вагою кинджала Для забав у стилі полтергейста він був і справді застарий. Подібні речі вимагають не лише підліткової енергії, а й підліткової неврівноваженості. «Мені б тільки краще вхопитися!» – пробурмотів він. «А що б тебе?» Кинжал, випавши з нематеріальних рук короля, брязнув об камінь підлоги. Бабуня-дощевіск худко наступила на нього ногою. «Мертвим не можна вбивати живих!» – заявила вона. Це був би небезпечний, як там його «пренцендент». Уже тому хоча б, що мертвих значно більше. Тим часом герцогиня, на відміну від свого чоловіка, взяла себе в руки. То самі собою літають ножі, то вибухають двері, а тепер ці відьми принижують її у її власній темниці. Як упоратися з проявами надприродних сил вона не знала – Зате мала цілком однозначні уявлення про те, як дати собі раду зі звичайними людьми. Її рот розтулився, ніби брама до пекла. «Охорону!» – щосили закричала вона, і тут помітила блазня, що м'явся поблизу дверного отвору. «Блазню, покличу охорону. «Вони зайняті!» – сказала бабуня. Усе одно нам уже час. Хто тут герцог? Герцог, не випрямляючись, підвів на неї почервонільні очі зі свого закутка, з його губ витік струмочок слини. Герцог хихикнув. Бабуня придивилася уважніше, з вологих зіниць у відповідь їй поглянуло щось дивне. Я не збираюся чинити тобі зла, лагідно сказала вона. Але для тебе ж самого було б краще покинуту цю країну. Зректися престолу чи щось таке. І на чою ж користь? На користь якої-небудь відьми? Холодно спитала герцогиня. Я не зречуся, сказав герцог. Що? Герцог розправив плечі, змахнув з одягу пил і поглянув бабуні просто у вічі. Те крижене в його зіницях стало ще крижанішим. «Я сказав, що не зречуся», – повторив він. «Невже ти думаєш, що ваші фокуси мене перелякають? Я король за правом сили, і ви цього не зміните. Елементарно, відьмо!» Він зробив крок уперед. Бабуня пильно дивилася на нього. Вона ніколи ще не стикалася ні з чим подібним. Цей чоловік був відверто сам не свій, але під його божевіллям ховалася моторошно-холодна притомність, подібна до шматка крижаної комети в серцевині розпеченого горнила. Вона вважала, що під тонкою шкарлупою самовпевненості у ньому криється слабкість, але все виявилося дещо інакше. Десь у його підсвідомості за межами звичайного раціо, його божевілля під своїм тиском перетворилося на щось твердіше за алмаз. «Якщо ви здолаєте мене за допомогою магії, то магії й належатиме влада», – сказав герцог. «А ви на це не підете, якщо ж з вашою допомогою з'явиться інший король». То ким би він не був, він перебуватиме під вашим впливом. Ляже, так би мовити, під відьом. Але магія руйнує те, над чим вона панує. Вас вона зруйнує теж, і ви це знаєте. Ха-ха! Він підійшов іще ближче. Кісточки на кулаках бабуні побіліли. Ти можеш мене скинути. Продовжив він. «І навіть, можливо, підшукати когось на моє місце. Щоправда, це має бути дурень, просто блазень якийсь. Адже йому доведеться змиритися з тим, що за ним постійно наглядатиме твоє лихе око. І якщо він чимось тебе не влаштує, його життя не вартуватиме ламаного шеляга. Ти запевнятимеш його, що це не так». Але він знатиме, що править з твого дозволу. А отже, це буде ніякий не король. Хіба не так? Бабуня відвела погляд. Дві інші відьми трималися в тіні, що миті готові пригнутися. Хіба не так? Питаю. Так, сказала бабуня. Це правда. Отож... «Але є дехто, здатний скинути тебе й без мене», – повільно сказала вона. «Та дитина? Нехай приходить, коли виросте. Юнак з мечем у пошуках фортуни!» Герцог вишкірився. «Страшенно романтично. Втім, я маю досить часу на приготування. Нехай спробує!» За його спиною король Веренс щосили розмахнувся кулаком, але той пройшов крізь потилицю герцога без жодних для того наслідків. Шельмень підійшов до бабуні так близько, що його ніс опинився за дюйм від її обличчя. – Повертайтесь до своїх казанів, відьми! – тихо сказав він.